Bismillahirrahmanirrahim Rahman Rahim, i dag den 10.10.2021, vi har med en ny nyhed, der hedder Fra hemmeligheden ved din kuddomlige metode. En alhamdulillah, ham, nasta'inu er lærer af ham, der er lærer af ham, der er lærer af ham, der min der Man yahdihillahu, af <trykket> ham, af ham, der er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 der er faktisk altid en grund til, hvorfor man vælger sådan nogle emner. Det er fordi, der er mange mennesker, der har et problem med at forstå noget af tingene. Og der er noget, Allah subhanahu wa ta'ala har valgt for os. Og Allah subhanahu wa ta'ala, når han vælger noget for os, så er det, hvad der er bedst for os. Det er derfor vi som mennesker vi skal rette os efter de hemmelighed som Allah subhanahu wa ta'ala gemmer kun for dem som har lært det. Og det er derfor er der altid nogle metoder som vi skal. Den første er den vi skal igen med hedder al-iman billah sirri At tro på Allah subhanahu wa ta'ala og hvorfor er det nødvendigt? بس لو كيكر allsamma som en start i surat an-nisaaish vi kika allsamma som en start i surat an-nisaa vers nummer وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ خِطَاب كَلْسَة هيلمنسبلد أو مينسكر قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ يا اسبودبرينغر هَأْ كَمَد تِير مِنْ رَبِّكُمْ فر يا اسكود فر الله يعني for er minou, lakum, tro på ham er bedre for jer. Tro på ham er bedre for jer. Wa in tak for ro, og hvis I er dannet godfort, det betyder ikke gerne utruske, eller hvad hedder det, ventruske på det, for ind nali lahi mati samawati wal aloam, så har Allah retten til det, der ligger i himlen og jorden. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا mig. Allah har alt viden, og Allah har alt vid, øh, vid, vidst om Hvad er der så specielt ved den ære? Hvad er så specielt ved den ære? Først skal vi lige kigge her og så sige Allah siger til mennesker generelt Der er kommet en budbringer til jer, som har sandheden fra jeres Gud Tro på ham Og hvis I ikke tror på ham Hvad er det så? Så der er der modsætning i man er kufur Og Allah subhanahu wa ta'ala Ejer himlen og jord Og Allah har ilm Og Allah har visdom Stopper den der? Nej De der ligger i det Det er kaldelse til hele menneskeligheden afhængigt, Ikke afhængigt af tid ikke afhænget af plads. Ikke afhængig af, af sted. Allahs kaldelse er rumlig. Rumlig på den måde, at den er der til en tid, Et hvert sted. Et hvert nation. Jeg er der nogen, der siger, Islam passer ind i, uh, lad os nu antage, at Islam passer ind i, i, uh, i det arabiske halvøb. Men den passer ikke ind i Vesten Hvorfor? Fordi Vesten har nogle andre tankegange Vesten har nogle andre øh, metoder, som de tænker over Vesten har nogle andre perspektiver, de lever efter Vesten har nogle andre ting, som de overvejer at bruge Og det kommer vi til at tale om Så jeg svarer nej Allahs lov er gennem for alle Lige meget hvorhen Og lige meget hos hvem Og lige meget over for hvem Mænd og kvinder Og hvad er det vi snakker om? Vi snakker al-iman bil -uluhia. Hvad betyder al-iman bil -uluhia? Tro at Allah er guddommelig Og tro på ham som er skaber At det er ham som har skabt dig det er ham, der kan skade dig. Det er ham, der kan få dig på den rette vej og giver dig rizq og lignende. Og det er ham, der har styring på jorden og har styring på himlen, har styring på de, der kan skade dig og de, der kan gavne dig. Hvis du kigger, hvor Allah siger, en kulla shay'in khalaqahu thumma hada har givet alt, hvad han har skabt, hvad han vil, og så har han retlet den efterfølgende. Allah subhanahu wa ta'ala har sat folk på en prøve, og disse prøver, som Allah subhanahu wa ta'ala har sat menneskerne på, er for at lære dem, hvordan de skal håndtere livet. Og hvis du gikker, hvor Allah som Herna har givet os en vej, hvor han siger, at Allah leder i nas og når skulle Al lede i Aumiljamme? Allah leder i en lærer i Det ham, som samler menneskerne. de ham, som samler menneskerne. Det er ham, som samler mennesker til vejret til dommedag. Lærer i Buffy. Lærer i Buffy, man er ikke i tvivl om det. Nogle mennesker glemmer ofte, hvad er det, der kan ske for dem Men en ting er klar At dommedagen er sand Ligesom sjældent. Der er nogen, der siger ah, Er der noget, der hedder sjæl? Ja Vi har en krop Og kroppen eksisterer foran os Men der er ikke noget liv i den Så siger det, der er noget, der hedder sjæl hjem, Hvad er der så mere? Når sjælen ikke er der, så er der ikke noget liv Men hvem kommer ud af de kudomlige? Må jeg spørge jer alle sammen? Insta, Facebook, Youtube Hvem kommer ud af de kudomlige? Er der nogen af Allahs skæbner, der kommer ud af de kudomlige? Om det er straf eller belønning? Er der? Hvis vi kigger snævert. Så kan man sige et barn, et barn kommer ud af daglief. At daglief, det betyder at står til ansvar. Og ham eller hende, altså vedkommende, en person, som har ikke noget rusht. rust det betyder, har ikke hjernen og forstanden i orden. På arabisk, vi kalder ham majnun, sindssyg. Og sindssyg på den forstand, at ikke hans aql kommer tilbage. Khaled, han er sindssyg. Der er ikke noget tilbage. Mugtall aqlian. På arabisk vi siger, mugtall Det betyder, at han er, per definition, ekstrem sindssyg. Eller et person, der har boet eller levet i et miljø, som har, hørt, har ikke hørt noget om Allahs di. Og ingen har sat ham på den rette vej Jeg siger hvad er beviserne? Beviserne er fra Koran Surat al-Isra, vers nummer 15 وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَهَ Vi straffer ikke før vi sender en budbringer Er I med? Er I med? Jeg gentager et barn en som har tabt sin forstand Og vi snakker ikke en forstand hvor han er ligesom Nogle gange han får den tilbage Nej, fuld tabelse af forstand Eller bor et sted Han har aldrig hørt noget om Allahs din Så kan man se at ingen kan blive straffet Før de har fået budbringer Så siger al -ulama, At de her typer De blev satt sat på en prøve I dommedagen og så kan de komme ind til Jannah eller til Nahr. Så er der ikke nogen af jer, der har ligesom spurgt, hvad er om bag? Hvad er om bag, at man står til regnskab hos Allah? Er det os, der har behov for Allah, eller Allah, der har behov for os? Så spørger jeg. Hvem er det, der har behov er det os, mennesker og Allahs skæbningerne, der har behov for Allah Eller Allah, der har behov for vores ibad og tilbydelse og alt det der? Hvad synes I? Hvad tror I? Mm -hmm. Okay Allah har ikke brug for vores ibad Allah har ikke behov for vores ibad de os der har behov for gældet til ham Subhana. De os der har behov for at få Allahs ibadah Og derfor det er aldeles vigtigt for os vi forstår, hvordan en ibadah skal være. Alvåg og al Alvåg at være og line med, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har givet os. Nummer 2. So, Al-iman. tro på, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har givet os. Og et skade, som kommer os, kommer fra Allah. Og ingen andre end in Allah. Den er alvægtig. Og det er vigtigt. Vi mennesker Vi har behov for Allah Og han ved hvad der er bedst for os Og vi ved ikke hvad der er bedst for os selv Al-Iman på Allah Og tro på ham Er noget som sætter en forbindelse At de kan gavne os Med hvad? Med Janna eller noget? Og det her er menneskeligt At vi mennesker er konkurrencedygtige Vi mennesker Vi er i konkurrence Og vi elsker at konkurrere Og det er derfor at vi mennesker har behov for Allah fordi Allah subhanahu wa ta'ala har skabt os, kender til vores skabelse, kender til vores opbygning, kender til vores fysiologi, kender til vores måde at være på. Og ved hvordan vi håndterer og vælger, selvom vi har sindet til at vælge, så ved Allah subhanahu wa ta'ala præcis, hvordan du er skabt. Og hvad du kan foretage dig, når du fravælger islam Læg mærke til hvad jeg siger Allah ved præcis, hvordan du vil håndtere dig, når du fravælger islam Og det er faktisk rimelig sindssygt Der er nogle mennesker, de fravælger islam Så begynder deres måde at være shabahat Shabahat, ekstremisme på alle aspekter Og det kommer vi til at tale om Allah har skabt dig med naturlig instinkt Hvor du har nogle egenskaber Nogle moral Opførsler Og Allah subhanahu wa ta'ala har givet dig noget i dig selv Ligesom at du elsker din mor Ligesom du elsker din far Ligesom du elsker din familie Ligesom du har et bånd Og du tager afstand fra mobile ting og hadfulde ting, og ekstreme ting, og elsker de der godt, ligesom mad. Hvis jeg henter mad, som dufter godt, hvis jeg henter mad til jer, som dufter godt, og som ser godt ud, når du har duftet, og når du har set det, at de ser så ekstremt lækkert ud, er du i tvivl om at du vil spise det Eller at du vil sætte det i din mund Hvad er jeres svar Hvad tror I Tror I I vil spise det Eller I vil se det i lidt? Hvad vil I sige Ah? Hvis I har duftet til noget mad foran jer Den dufter godt Og den ser godt ud Vil I være i tvivl om Om vi vil svise det eller ej hvad siger I? Jo, er I faldt i søvn? I skal være vågen. Ha, hvad siger I? Vil helt sikkert se, med man Og det samme her. Allah har skabt jer. Har givet jer jorden. Har givet jer samtlige skabelser på jorden. Alt. Allah har sagt til jer, byg jorden. Lav være med at ødelægge jorden Allah har givet jer jorden Og sagt pas på jorden Forplante øh, Masser af træer Pas på dyrene Allah har sagt pas på mennesker Pas på jeres ældre Pas på unge Pas på børn Hvad har menneskerne gjort? Ha. Vi har ødelagt naturen Vi har ødelagt børnene vi har ødelagt familiemønster. Vi har ødelagt båndet mellem os og familien. Vi er gået i modsætning, hvad Allah har os om. Vi har brugt to metoder. Den første er al-aql. Vi har en forstand. Og den der forstand... Den er så god, at du kan bruge den på noget godt. Du kan også bruge den på noget skidt, på noget dårligt. Hvordan kan man bruge hjernen på noget godt, og hvordan kan man bruge hjernen på noget dårligt? Når du sætter din hjerne med en begrænsning, der hedder, Jeg begrænser mig ind for de her toleranser. Eksempel familiemønster. Allah har bedt dig om... At elske dine forældre. Er vi ikke enige om det? Om dine forældre er kofar, vantro eller muslimer. Whatever, du skal kunne elske dem. Fordi de er dine forældre. Du skal tage dig af dem. Du skal hjælpe dem. Du skal forsørge dem. Hvis de har behov for hjælp, så skal du hjælpe dem. Hvorfor? Fordi hjernen tænker at det her bånd mellem dig og din familie er en metode, og Allah insisterer på, at du skal være et bånd mellem dig og dem. Og hjernen går hen og siger, selvfølgelig, jeg er nødt til at have det her bånd. Hvis jeg bryder mønstre, så begynder min hjern at komme ud over begrænsningerne. Kan I se det? Derfor er der nogen, der siger, jeg skal ikke have noget med mine forældre at gøre. De har skabt mig, men de har ikke hånd over mig længere. Min hjerne siger mig, jeg kan bare betale den penge, så de bare overstået. og så kan de bare fisse af. Jeg har ikke behov for dem, De har heller ikke behov for mig. Jeg er et individ, som er uafhængig. Jeg har ikke behov for nogen. Jeg kan leve alene Jeg kan passe mig selv Har sat sin hjernes begrænsninger ud over alle feltet Og det har Det har kuffart været med til at skabe Det er bare et eksempel Så al-aql Hjernen Forstanden Har gået overgiven. Og har sat nogle yderligere ramme Som Allah ikke har accepteret Så har vi to ting Al-idraq wal-ilm Al-idraq, idraq wal ilm al idraq at opnå noget al ilm vid Og det der kan ødelægge et menneske er Når det ikke ophøjer deres viden. Hvis du som en individ aldrig nogen sind ophøjer dit vid Du gider ikke lære noget Du vil gerne, gerne fortsætte med at være som du er Der er ikke nogen der kan belære dig Du kan belære andre med din jahel Og tror at du er på den rette vej Og du er på den forkerte vej Du er ikke med til at skabe noget godt Men du er med til at skabe noget dårligt Hermed har du selv skrevet under på At du er en katastrofe At du er en katastrofe Så er der noget i sharia der hedder anania anania al, -ananiya. al -ananiya, at elske sig selv på arabisk, vi kalder det alene -ana, al ananiya At elske sig selv At elske at ej At elske alt hvad der er i din besiddelse Og aldrig give det videre til andre Magt, bestemmelse Magt, afgørelse Og magt per definition med til at skabe mig og, og mig og mig og er der mig og alle andre kan brænde det her hedder al-Qua magthævning uden kærlighed hvordan er den kommet? den er kommet i tre faser al-Junoh at være på afvej al-Saydar i form af magtbestemmelse at elske at være frem og styring, og at have status. Hvad er det, man kan gøre? Hvad er det, der sker her? Hvis I kigger på, det er bare et eksempel. Allah subhanahu wa ta'ala har sendt Muhammad sallallahu alaihi wasallam til Quraish med budskab Første budskab var At tilbyde Allah Og fjerne alle de øvrige Alle de øvrige guder som de tilbydte Af statuer eller lille Og Allah subhanahu wa ta'ala Da han sendte Muhammad til Quraish specifikt var for at ødelægge mønstre, der hedder Guddomlighed, magthævning, bestemmelser, afgørelser øh, egoisme øh, at du er i magthævningsposition til at bestemme over andres liv At ødelægge slaveri, at ødelægge En form for mønstre, som hedder Hjerneforstanden Mig, der penge-relateret, der bestemmer over alle Allah har sendt Muhammad for at knække den her mønster. For at ødelægge den. Det har Quraysh, de Quraysh ligesom luret. Det der skete med Quraysh, de har luret, hvad er det, Muhammad kommer med? Muhammad kommer til at ødelægge deres forstand, deres mønster, deres bestemmelse. Dem som er embedsmænd i Quraysh, som er med til at bestemme, de jogger på de færdige. De bestiger alle dem, som er under dem og ridder på den som æsler, som dyr for at sidde i besiddelse af magthævning det samme har vi her vi som mennesker Allah har givet os hjernen den der hjernen har begrænsninger når vi går ud over vores begrænsninger så falder vi i, i fejlagtighed og det skal vi ikke gøre når vi som mennesker vi har noget der hedder Rakabah alia! Observation! Læg mærke til, hvad jeg siger. alia! Vi har noget, der hedder: Observation er din goddommelighed over dig! At Allah observerer! Allah ser Allah ved, hvad du fortæller! Allah har set, hvad du har gjort! Enten gør du Allah tilfreds. Eller gør du Allah muligt Hvad er det næste? Ja, Allah videre Så kommer det næste At du, når du har en observer Ligesom på arbejde Når du ved, at du bliver observeret yani Der kæmmer overalt Din chef ved, hvad du laver Hvad gør du så? Så begynder du at være bestræbelig Så begynder du at knokle Så begynder du at vise chefen, at du er bedre men når folk har fjernet, at Allah observerer en, at Allah uh, tjekker en, at Allah ved hvad du foretager I kender alle sammen den der historie om, om hende og hendes fætter, som vil udnytte hende til det seksuelle samkvem, Hvor han vil give hende lån, og hun har ikke noget andet udvej og så siger hun, jeg accepterer, at du giver mig penge, fordi jeg er i nød. Så siger han, du skal give mig din krop. Så siger Hadis Muhammad, så sig selv, og fortæller, at da min zavjate. Han sætter sig om på hende, ligesom en mand sætter sig om på sin egen kone. Så siger hun til ham, har du lukket alle døre? Så siger han, har du lukket يا حيوات يا حلوك ألتا قالت وماذا عن باب الله وكارو سأ أنقونا ألوك تنها تا ملم أسا الله حلوك ألتا سأسى هن يا حلوك ألتا حلو سأفوت أين تكسير يا حلوك أين تكسير سأسى هم ذا سامدن تا تكفير ملم أسا الله سألأي تكسير سأسى محمد صلى الله عليه وسلم for min her. Han rejser sig op med det samme. Hvorfor? Hvad er det, der gør, at den man han flygter fra det her. Han var. Situationen var, at Mohammed sagde: Sjælv siger, at man han lå om på kvinden, ligesom en mand, ligger om på sin egen kone. Og undskyld, det er ikke mig, det er hadisen, som Mohammed fortalte. Så det er ikke noget, jeg selv har selv fundet på. Så han rejser sig op. Og så siger han, på grund at når du vil, at Allah observerer, helt stopper du. Jeg siger ikke, vi laver fejl. Selvfølgelig gør vi det. Jeg, jeg siger ikke, at vi ikke kan lave fortejl, og nogle gange vi glemmer. Selvfølgelig gør vi det. Men når man har Allah subhanahu wa ta'ala i den position, hvor vi siger, Allah observerer os. Allah siger os. Allah... Kigger på, hvad vi foretages os Så er det med, hvad hedder al al Allah siger Og hør, hvad du foretager Så kommer den herover Frygter jeg Allah her Eller ej La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Når folk Har fjernet Den guddomlige Observationer Hvad er det der kan opstå? Jeg spørger her Når man fjerner Læg mærke til her, det er vigtigt nu Hold jeres ører rigtig stive Og så svar på det Hvis man fjerner Den goddomlige observationer Som Allah har valgt Og ser det over dig At Allah kan se dig Og du er ligesom fjernet der, der er ikke nogen der observerer mig Jeg kan gøre som det passer mig jeg bestemmer selv. Jeg er en individ, som gør, som det passer mig. Hvad sker der så? Hvis man fjerner det her, hvad sker der så? Hvad er det, man kommer med? Hvad er det, hvad er det for nogle tanker? Hvad er det for nogle filosofi? Hvad er det for nogle retningslinjer, man danner? Er nogen af jer, der ved? Så kommer man med diverse snavs. Så kommer man med diverse snavs Og jeg mener det seriøst I gamle dage Man kom med al Og hvad er det? sykralismen. Hvad betyder sykralismen? Adskillelse mellem din Adskillelse mellem din Religion og staten Det er nummer et Hvad er det næste? Så kommer man med Socialisme og det er også adskillelse mellem din og staten Så kommer man med kommunisme, det samme Så kommer man med demokrati Etc. etc. etc. cetera et, et, et Beskidt om på beskidt om på beskidt om på beskidt Hvorfor? Fordi de begynder at så sige Vi har viden den der viden skal vi bruge på vores naturlige måde. Og vi går, og vi går imod de køndomlige. Altså Allahs bestemmelse er de Og afgørelse og bestemmelse. Og den ilm vi har, vi misbruger den til vores egen fordel. Hvad der gavner os. Og de som har noget med din, det kigger vi fra og fjerner. Og arabisk vi siger: Få slå At eskele din, at din fra livet. Hvordan eskeler man din fra livet? Når man begynder at se din er en tro, du kan den der derhjemme, eller i medsind. Men når du er ude på gaden, så er du individ. Som et menneske Hvis du tjøker, så er du tjøker Nationalist Hvis du palæstinenser, så du Nationalist Hvis du kurder, så du kurder Nationalist Hvis du dansker, så du danske, Nationalist Og så kigger vi på nationalisme Og kommer væk fra islam Muhammad, alaihi wasallam. Dibon han har lavet, mellem Mekka og Medina, har været baseret på din. Titlen er islam, og under, under søjlerne, at titlen er din. Og det er derfor han har lavet det man kalder Al-Mu'a'ra, al det betyder søskende, sys, søskende-relateret bånd. Søskende-relateret bånd. At han kunne sætte et bånd mellem. Dem fra Quraysh og dem fra Medina til at være søskende i islam. Og hvad er det for et bånd, der kunne dannes? Den bånd hedder At-Daw'unat-Daw'id's-Bab'ly. Er du frygtig. Er du muslim? Er du en af Allah's laver? Hermed er du med til at danne et bånd. Hvis du ikke har det her principper... Uden at kigge på farve, uden at kigge på nationalisme, uden at kigge på status, vi kigger på din Muslim, muachid, muslim, trone, praktiserende, blægtopfyndende Hermed kan du være en, man kan stole på og arbejde efter og hvis du ikke er med til at den det her, så er du monafiq, hyggelig, nationalist, så kan du være psykralist, kafir. kafir, så kan du være hvad som helst, modsat af tawhid. Er I med? Er I med i det her principper? Der kan være, hvor med deres valg, gå hen og ændre på mynstre hvordan jeg vil gerne ændre på mønstre af dig og det har det gjort Mohammed Sallam startede med at lære folk davhid anerkendelse af Allah hvordan du er hvem du er hvad du kan foretage dig og hvordan du kan leve og hvordan du kan dø Hvad mener du med alderen? Altså med alderen? Hvor gammel man er? Vi snakker ikke om ægteskab. Vi snakker om muslim og principperne. Ikke ægteskab. Vesten og andre end Vesten har været med til at skabe de man kalder Ændringer i personens Måde at være på Hvorfor? Fordi de vil gerne have at Menneskerne skal ligesom tænke anderledes Jeg og dig og enhver skal tænke anderledes Jeg skal leve Jeg skal leve som en person så Som for eksempel Er frisindet Jeg er frisindet Der hjælper sig Jeg tænker som jeg vil Jeg gør som jeg vil jeg foretager mig, hvad jeg vil. Der er ingen, der må sige noget til mig. Disse hudprincipper har været Quraysh i besiddelse af. Vi er Quraysh er arab Quraysh, vi har været ledsager til alle araber. Vi var magthæver over alle araber. Vores ord er gennem for alle araber. Når folk de skal betale penge, så betaler de penge til Quraysh. De suer penge fra alle araber, misbrugt alle araber. Så kommer Muhammed s.a.v. og ødelægger deres mønstre og erstatter det med noget andet, der hedder Al-Iman. Og den højeste person, der sidder i besiddelse af Iman, det er ham, som har en plads i din som er tættest ved Allah. Inden Akramakum, and Allah, ad karakum. Akramakum, ad karakum. Akramakum, at karakum. Min al-karam, det betyder, dem, som kan være tæt ved Allah, er dem, som er mist gudfrygtige for ham. Og gudfrygtighed har ikke en, en, en målestok for at sige, Hans lange skæg Hilser store khimar ah, ah, ah, ah. Allah kigger på hjertene på folk Det er du ligner en muslim Og dig som en kvinde Du ligner en muslimer. Begge to har et af Muslimin udadtil, Men de er Hitler indeni Og hvem kender til det? Allah Ubay Ubay ibn, ibn, ibn, ibn Salul Rasul Munafiqin, største del af hyklere i Medina, han bidte bag Muhammed s.a.w. Men han var Munafiq. Hvad er det, der har været med til at skabe det? Det er, at Allah kigger på hjertene på folk. Og kan se, hvad folk har derinde, og på basis af det kan Allah straffe folk. Vi mennesker, hvis vi kigger på farao I kender alle sammen farao 4 Han var en magtbestemmende leder Ønskede at se sig selv som Gud Har undertrykt sine folk under sig Og så siger han til dem, der skal kæmpe mod Farao, mod Musa alaihi salam. Nej, skal bekæmpe ham, bekæmpe ham med min magt, altså Farao's magt. Og de siger Allah i sura Ash-Shu'ara. Og de sagde ved Farao's magt, at vi er de sejrende. Og de sagde men magthævning af Fyraun, vi kommer til at vinde. Det her troldefolk har været dumme, har været i jernblæs, at de troede, at Fyraun kunne give dem styrke, og Fyraun havde ikke noget. De har haft en goddommelig status af Fyraun i deres hjerte, og det er derfor, de sagde, vi kommer til at vinde Men vi vender den om Så kommer skålet til at vende om Hvordan? Det fortæller jeg nu her Da Allah har kastet iman Hvor Musa har kastet sine stok Og stokket har været med til at blive lavet om Til en slange, virkelig slange Igen form for magi, en ændring, som de ved, at de ikke kan lade sig gøre. Det at stjæle sigernes opmærksomhed, men virkelig, at stokket, at pinden kan ændre sig. Så så det noget andet af magt. Ik magt i form af pres. Ikke magt. I form af soldater Ikke magt i form af trusler Ikke magt i form af bestemmelser Og magthævelser Og, og fængsler og tutuer De var magt I form af ændring Allah kunne skabe noget Som de kan se med deres blot øje Og det her de kunne lidt. Hvad sker der så? De kaster sig ned Og sagde Vi tror på hvad Musa tror på Vi følger Hvad Musa følger Vi accepterer Gud af Musa Og vi nedlægger Dig som en Gud for os Fordi dig du er ikke gudomlig Allah er gudomlig Vi kunne se ændringerne Vi kunne se det her med blot øje Vi har løftet os selv til Imam på Allah Og nedlagt dig som en Gud Fordi du er ikke egnet til det Hvordan ved vi det? Sor at tage her. Kalu lannu siraka ena ma ja min elbejina til allavi fatarana. Du står ikke i samme plane. Allah har givet os. At tage samnab goddamli. Allah har sættet os på din naturlige instinkt. Fagdimel takker. Førhagen. Du gør Rogan brændes, slås ihjel, til der fjerne iman. Inden man Hadi dig Hayat i Dunya. hvis du afslutter, så afslutter du livet på Dunja. Men ikke er det. Inden vi tro vi tror på Allah. Vi tror på vores guld. Li så Allah kan tilgive vores sønner. Hollah, kraften er i mine segel! Og hvad er to I to let magi? Wallahu hurra, hun går Allah er bed i helvede, Anna. Hollah, den her er i Surapaha, eller disse er i at i Surapaha som fordi du som en individ Du skal lære en ting som er vigtigt Du som en individ skal lære noget som er vigtigt At du har behov for din Det er ikke din der har behov for dig Du har behov for Allah Det er ikke Allah der har behov for dig Desværre det er sådan At mange mennesker klemmer, at de skal hvad hvordan Allah subhanahu wa ta'ala kan sætte den på den rette spor vi har alle sammen behov vores behov er at vi skal som mennesker retter os efter hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger til os sætter os, lærer os behandler os, viser os vi mennesker er som regel begået af fejl hvordan kan vi begå fejl vi går op det fejl, fordi vi ikke er på den rette spor. Og vores spor er forkerte, altid. Læg mærke til det her folk, som har solgt sig selv til shaitan i starten til førteavn. Og de har sagt til ham, vi accepterer dig som Gud, vi følger dig. Du sætter os dagsorden, du gør som de passer dig. Og vi skal nok følge dig." Men så siger de bagefter, det har sit sandheden. Du kan gøre hvad du vil Du kan afslutte vores liv i dunia Men ækheret tilhører Allah alene Så Det afslutter vi i dag Men næste gang så snakker vi om Sabil vuhda til muslimer Samsætning af muslimernes bond Samsætning af muslimernes bond Næste gang inshaAllah أنا يدها يا رهان بارق <تصفيق> بارك الله فيكم وجزاكم الله الخير وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومصواكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سنورنا يا رهان نسبياً